Javier Erluchet, egunon! Egunon, egunon! Horzira, e, bizi iko kide gisa, ea ipatzuko dugu itzaiz txostena, malaueana. Malauean pantanem handu zuena, eta horrein, piskat, bilaren tenorea dela e, diozue, rennen diguzu behar din itzaiz txosten hori zer dara sushen. Bait, untxago kompreintzeko, itzaitz, bon hori ez zautzen du, zerbait itzemana delaik, itzaitz, ala gizona hitz, atxotzitzetzik egiten da, eta bizik uh, em, em, duen lantalde baten, jarraipen bat zordea lantalde hori, uh, sortu da 2008ko, Eriko etxetako auteskundak aintzin, uh, plantan emandu, e treznak utxabat, berroita mar fitxatekniko tekniko zien, eskainak izan diena uh, urte bat eta urte bat eterdi ikasik Eriko etxeko auteskundeak aintzin, herritar gusier, zerrendetan orkestizien herritar gusier, beren herriko etxeak, zituen uh, trezna edo kudeatzeko elementuetan, transizio ekologikoa marxanez hartzeko, uh, a alakukantzizaten tekniko oier esker. Hortik, voilà. uh, erikoetxe bat zuen gaiatu ziren uh, ficha tekniko hortatik e elementu batzu plantanez plantan ez hartzera. Hori, bera, kampanya bereziena izan zen hitun e, bat ere aterazen sortzine horri berezi ere aintzinean emanez berruita mar ficha etaik eta ik eta uh, galdegintzen karai hartan orkestentzen haute, uh, haute, haute gai er, uh, serrendei, hasteko, beren hau uh, duen presentatzea ekologikoa plantan emanen zutela uh, explicatuz eta eganez uh, fitxauetarik batzu hautatuz. Hainbat zerrenda horkeztu zien, behaz larogoi zerrenda horkeztu zien engaiamendu horrekin eta larogoi zerrenda horietarik 8 amarek gerostik, 2008 amalauetik gerostik, kudeatzen dute 8 amarek udaletxe, etxe eta uh, orotara uh, gana edu transizio ekologikoa uh, plantan emaiterat behag dituzen tresnekin engaiatu dela fitxatekniko uh, hoien harietatik. Gana edu e Euskal Euriko Euriko Euriko Euriko Euriko Euriko Euriko Euriko Euriko duten Euriko Euriko gai hori gotienez publikoki eman zutela plantan eta gerostik jorratzen dutela. Eta, orten gira guai, jarraipen lan orten. A, adibidez, zer zidea hor, ipatzen tekniko bat zer maiten alzuten plantan hor erikoetxeetan, transizio ekologikoaren alde? Hoiz, aiten alda, plantan emaitea uh, xare urbileko uh, ekoizpenekin egiten den uh, erikoetseko uh, baskarien kudeak eta, eta lehen estea behaz, uh, tokiko ekoizpenak uh, tokiko erikoetseak kudatzen zentzituen bazkarien uh, egiteko moran ere izaiten altzen, energiaren argloan ere horren gaiamen batzu hartzeat, uh, beren herriko beharrak, tuk, efe, en, energia berriztagarriakien ere ornitzeat, egen nahi bera elektrizitatea ornitzaile eta uh, nuklearetik ateratzeat eta elektrizitatea uh, berriztagarria plantan emaiteat hainbat ekintza, lantane maitan zituzten, eta uh, beraz behin angaiatu dielaik bimera tanbalauean, fitesko, sortu da beraz transizioa lantalde horrek maitan zuen lanaren jarraipena egiteko hitzaitz bat zorde bat, eta lantalde horrek du azken finan uh, jarraipen huriegin ikusteko ea zerrenetan urteak joan ez, errikoetxe eh, horiek gauzatzen zuten beren eh, gain hartu zituzten pausu zehatz horiek. Hmm. Gaita amak eh, egi, gaita amak errikoetxe, popolokuntzaren neunekor eurita amak nahi du, ala ere idian diek ere engaiatu zirela hortan adibidez? Bai, hor bai, kostaldean, atxamaintu, baiona engelu eta biarritzen engaiotuetan, baina joaiten da ere, si beruan maule edo muskildi horatxe maiten altu, uh, maule ondoane uh, sohuita ere ikusten du, baina berde moran, endaiatik ikusten e, datu nimenelitzunera, tabernik aldean ere aldua arrosa, eta neurri eta guztietako, eta geografiko gehiapare euskal erian, ere mugen guztietako erriak ordezkatuak dira hor, eta hor gira oartu, hala, e, elementu bat izan dela importantea, eran da behita hautezkoen duen garaian erakusta transizio ekologikoa importantzatzena eta interesu horoko ordezkatzen zuen autetxeak gai hori ga, gabe ezintzela sinezgarriak izan, geroaren kudeatzeko eta bigarrenik da ere eguneroko ere behar integratu. Eta ortako, ergan eta gauzatu ez egon bakreik kampainoko giroan izenpetu eta gero ahantzi, eta hor, oartu uh, gira, kultura uh, berri bat, ere, senditzen zutela parean, zenta itzaitz bat zorde horrek, uh, hainbat, beraz, txosten egin ditu, 2008an bat, 2008an datuekin ere beste bat ateratutu guai uh, aurten urte astapenean, eta azken bat egin du, uh, azken bat eta hori dugu guai plazaratu, igorri ditugu gomitaka, uh, ogoi tamar erriko etxeoie, berea explicar dezaten zertan diren aintzinamenduetan gauzatzietan Enga hartu situztenen gaiamenduetan zer Eto, egin duten eta hortik kanpo sekuran gauza batzu tranzizioa ekologikoa hiri buruz egin batuzte nola egin dituzten hala ta bizikin importante da u eh, hainbat herriko etxeko hartu girela ezutera kultura hori herritarren eh, kontaktu aukaitera haiekin eh, berriz bilkura batzu itera gaio herren aintzinamendua aipatzeko aproscher ski iraten zinoen bileneren tenorea da orain uh, itzulia egin daduzuezuak edo eh, beaziste herriko etxeak eh, aiak eta ba bon, hori emanduko plantan edo badakizu eta ke que batzuk ez dutela itza Ordan Ordoan, gukik ortsen dizkiegu, oitamar errikoetxeher, uh, horien arte hartu zituen ezten engaiamenduen zerrenda, eta galitendugu uh, engaiamendu bako txatz fitsa bat uh, uh, osatzera. Fitxa hori uh, uk, denek ukandute beraz beren uh, engaiamenduen bako txaren zat fitsa bat, etxe errikoetxehoiek batakigu ukan adutela orai, galdegin diegu, irala aintzin eberen erantzunak emaitea, irailaren ira, bata aintzin erantzunak egeru koitzen dut bereziatzu bereitan hartu guese asteko aurre iritzerat, fein, aurre ikus dezaten txostenak zeriburu joitzen den eta uh, argi, argiki ikus dezaten sei unetan uh, be bai, puntua egin nahizanen den. irailaren 31 arte az, arte azken eranzunak hartuko dut. Eta ortig lan da, kontsireatuko da, ez dela itza, errespetatu ezar, uh, zenta badakigu, argi eta garbi ukan dugu, erriko etxe bako txate, bako txetik, bai ez tapena, eh? uh, bilan galdi hori ukan dutela, behar den serbitxuek dutela, eta uh, untxala zere ari direla erantzunak emaiten ordean, Hortan gira, lehen fase hortan, eta uh, udak lagundukotu biltzen elementu eta erantzunak jaketeko zeerantzun egintuzten, eta webgunean bizimogi puntu egun uh, erribakotxan den zat, ea zeerantzun lortu dugun, agirean utziko dugu, juz duke dinamika hori sortzeko, erakusteko erritarrek transizio ekologikoaren arlean, uh, arloan, jarraipen bat ere nahi dutela, eta bizik inportanta da gure ruraldearen geroarentzat eta bizik inportanta da ere, edo zein, duraun politikoen dotra, uh, sin ez gaagititasunarentzat, glo deklinatzea henu egunerokoan. Beztenez, ez du, feitako uh, lugaldeari, beztenez, hainbat ah, gero ursinezgarri hatxe maiten zer. Hoan, eh, da, ere, zuen uh, webgunen, badela mapa interaktibo bat, ere, egitarrek nahi badute begiratu, badira, hula, egigusiak, uh, kokatuak, eta, adibidez, zenbat, uh, ekintza hautatu diren, zenbat abian eman diren, hori da, azken, zuen, uh, uh, ikerketen, uh, tx, edo, txosken, txostenak uh, diona, hori ere ere, egiten alda, pixka jakiteko, ea, uh, bezartan diren, ez dut egindu zo jara Nikolako bilantso bat e, nahiz eta erantzunak ez izan gauzak e, atxiki dira edo komplikatu da? Ez ez, behar, oartzen gira zenta bigarren txostenaren karietara ditugu hainbat bilkura uh, endaiako errekotxearekin adibidez, itxasukoarekin eta maulekoarekin hiru aipatzeko beste batzure izan dira, eta hor, joan jina oartzen gira, halla, fitxabetetzeko momentoan ezpiritutan egintzuten, gure bigarren sostena ikustean zesentzuten uh, eta nola gauzatzuta dan e, bai hartu diren atzerapen batzu bat beste batzutan uh, uste, fen, uh, gaizki urertu zutela elementu batzuetan eta aurrerapen handiagoak bad zirela, holako uh, Joan Ginak badira eta interesanta da eta hau hartzen gira, holako bilkura bakotzareo kasunea da hainbat hautetsi, uh, bai gai inguruan mobilizatzeko, errita gerekin trukatzeko ta hartzen girela, bon badute ere batzutan sedea dogokoa, bai praktikan maiteko ez borchas beti leen tashunetan eta batzure argitua diela, hartzerat nola erigularki berrit eritahak, itzaitz bat sortaren bidez, beden egiten ditendiren. Oren, hori eguziak ekusiz, eh, bat eh, bai eztatzen du eta du eh, erriko etxen bailan diren tresnak aktibatzeko transizio ekologikoa, energia ganeba eta fosil errigaietarik ateratzeko eta mundu irunkor batean sartzeko be eskala eraginkor batean izaiten aldera eta berdela horretan presenti izan. Eta bi ezponien bat dira justuki urbiletik ari, egi beretik, hau testkunden gaia perdina agertuko dela, baina berdela hori jarraitu eta bila 20. ameritzeko txosten horrek hori erakutsiko du aurre eh, ratzen du, biskat, bimena eta goian izalenean diren haute eskunde importantea dela, eh, praktikoki gai hori johatzea, eta ez pedo alerta bat izanen dela, txosten horren argitaratzea eh, hautetsi edo auta gaiek e, siroski gai hori johat ezaten bimena bat goitik ere. Hori, goiti da zintazkaren entzok ez zitu zuzue zigohtzen egikoetxak, haien eh, burua zigohtzen dute azkenean haute eskundeetan, ez baituzte bete eh, errandakoak, hori eh, egitarritakinen dute eta horretan da ere presua ematen. Horten da, erakusten, izindela gehiago, hasteko, garai garaibatan hori egiten albalin bat zen, zenta badakigu batzuk badakitera bizikontxi izenpe, izenpetzen olako egitar galde batzu, zenta badakitera jenen sei urtez gibelerat. Hox, sei urtez, hiru txosten atera dira, hiru txosten hori egiten ateratzekotan da, baka, eta uh, ukandientugu hainbat joan din eta buru da erakustenat jara, ebe, lan hori egin dugu sei urte hauetan, bai aintzinatu dira, bai gehiago behar da zinatu, eta uh, moldeak hartuko ditugu ongi agiererian usteko, ilugarren sosten horren bidez, uh, ben nun gauza baikorrak hau diren, nun diren eskasak eta uh, biren, ondoktik 2005-ean ere ikusiko dugu ze uh, itun motarekin uh, berriz plaza publikoan sartuko dugun, datozen haute eskundeen zata, premia. Hmm. No, kontuan egiteko tenorea hau zapesentzat beraz. Dudarik gabe, eta bala, erritarek segitzen alko dute hori, webgunean, susenki ikusiz, Ogoitamar Herriko Etxeo oiekin, uh, zer izan diren hori arteko bilanak, eta zer ziren hartu zizu zen engaiamenduak duak, eta zerin buruz irailaren bat arteit joitentun Herriko hoien uh, txosten uh, zehatzak, datoren uh, bilan txosten egiteko, hitzaitz txostena egiteko transizio ekolegikoa, nola hitzinatu den Ogoitamar Herriko Etxeoietan be a plasaratzeko. Mille eskerrenit, Xavier Rochette. Mille interesaz.